Нічого не виходило. Подумки я все ще був там, біля старого будинку. Я все ще чув моторошну молитву крона, бачив у прицілі пістолети його палаючий погляд, маленьку воскову фігурку у полум'ї свічки. Мене нудило від запаху горілого м'яса. Я відчував жар який відділяє плоть від кісток, і біль, біль, біль. Навіщо потрібне пекло? Кому воно потрібне, коли на цьому світі? Так, на цьому світі існує пекло, в якому володарює наш особистий диявол, величезна і захланна звірина, поряд з якою Вельзевул Лише жалюгідний песик із сумними очима. Сьогодні я потрапив у пекло. І вже ніколи з нього не виберуся. З нього просто не існує виходу.